Зима видалася сніжною вітряною. У день трохи прояснялося, затихало, а під вечір заходу задував вітер, шелестів бочеретяних та соломіних стріхах, жбурляв снігом, закручував такою віхолою хурделицею, що вранці вийдеш із хижі і берися за лопата, бо ні до криниці дійти, ні до кузні, ні до хліва. Калиновий кут лежав під снігом, як під білою пуховою ковдрою, відрізаній від усього світу. Що там далі, за лісами, за барами? Що там діється у тому незнаному великому світі? Чи не наступають знову татари? Чи не виринуть раптом із забору або з-за гори, та не потягнуть і неволю? Страшний погром, якого зазнали від бативих орд Переяславщина та Сіверщина, нагнав великого жаху на Київщину, Волинь, Голичину, та на інші землі. Всі зі страхом чекали своєї черги, ось ось прийде біда. Разом з тим, кожному хотілося вірити, а може, пронесе. Може ж трапитися так, що Ватий зламає собі карк, схопить його трястя, що він уже нарешті наситився крові людською і облишив намір завойовувати чужі землі. Це була дуже непевна і хистка надія, але людям. Притаманно завжди сподіватися на краще, і вони часто всупереч здоровому глуздові сподівалися. І хоча тремтіли, сиділи на місці, бо ж куди втечеш від долі та йде шукати захисту. Калиновий кут тремтів теж, бо багатьом і досі стоять перед очима чорні згарища сусідніх, княжич, музич, жарнівки та замерзлі обгризані хижими звірами та здечовілими собаками трупи побитих людей. Принишк тремтів і жив. Навіть іноді веселився. Напередодні Великого посту наступав масний тиждень Масляна. У суботу батько сказав Годі, напрацювалися, заготовили крити на дві підводи, аби довезли до Києва. Завтра масниця. Цей тиждень будемо відпочивати. Як годі, то й годі відразу погодилися Василь та Іванко. Руки вже аж гудуть. Добриня промовчив. Але й він був радий відпочинкові, бо справді цілий місяць усі працювали від зорі до зорі. П'ятдесят подів криці далися їм нелегко. Земля замерзла, довбати копаницями руду було так важко, що довелося запрошувати односельчан на поміч. Спасиби ніхто не відмовив. Коли почули, що залізо потрібне Києву для виготовлення стріл, списів та мечів, кожен день приходило на допомогу по кілька чоловіків. Але ж основний тягар лягав на нього, на братів, на батька. Окрім руди, заготовляли вогілля, довбали глину, для тиглів працювали в кузні. Щовечора приходили до хати задимлені, стомлені, ледве встигали умитися та повечеряти, як знемагав сон. А рано вранці знову роздмухувала вогонь у горні і так щодня. Почувши про масницю, Ганночка приступила до Добрині. Добрику, братику, зроби на озері крутилку. Хай усеньке село зійдеться на гулі та побачить, який гарний в мене брат. І він прийде? спитав, усміхаючись, Добриня. Про кого ти? не зрозуміла Ганночка. Ну, той, хто упав тобі в око. А Ганночка почервоніла. «Немає такого». «Не кажи, я давненько помітив, що з тобою щось діється». «З нетерпінням ждеш вечора, наряджаєшся, видивляюся на себе у відро з водою», – дражнив сестру Добриня. «А це вірна ознака, що закохалася. От тільки не знаю, хто ж буде моїм родичем». Ганночка сполахнула ще дужче, засміялася. «Зроби крутилку, отоді й побачиш». «Та зроблю вже, якщо старе колесо знайдеться». Якщо спереду не знайдеться, нове звоза знімемо. Василь та Іван похилили голови, а батько лагідно проговув. Ну і коза, хіба такий відмовиш? Наступного ранку Добриня знайшов колесо, довгу міцну варину, дубовий кілок, лом, молот. Виніс усе це на озеро. Йому на допомогу вийшли Василь та Іван з дерев'яними лопатами. Спочатку на льоду розчистили від снігу велике коло, Посередині ломом пробили в льоду дірку, вставили в неї кілок і молотом забили в дно. На кілок наділи колесо, на нього прив'язали ворину, а з обох кінців її сончата. Крутилка готова, тільки держись. Після обіду вся сім'я, окрім батьків, вийшла на озеро. Ганночка побачила крутилку, що вже добре умерзла в лінк. Сплеснула на радощах руками, очі її заблищали. «Братико, який же ти хороший!» І цмокнула Добриню в щеку. «Покатай!» Вона сіла на одні санчати, Іванко мостився на другі. «Ану, братики, понатуштеся!» Добриня з Василем засунули кілки між шпиці колеса і почали крутити. Санчата спочатку заскрипіли, зрушили з місця, потім засковзили по гладенькому льоду все швидше і швидше. Ганночка запищала, заверещала від утіхи, міцніше вхопилася руками за тичку, щоб не злетіти в сніг. Іванко на другому кінці, заухка від радощів також, розхристав кожуха, виставивши на зустріч морозному вітрові, почервоніло від холоду шию Швидше, швидше! Санчата літали по колому птахи. Стогонів лунколід заливалася веселим сміхом Ганночка, вигукував щось, захмелілий від морозиного вітру Іванко — і голосна луна покотилася понад ракітним озером до села. Потім каталися Мелана з гафійкою, легко, повільно, бо молодиці тримали маленьких добриків. З ближніх хат вигукнули люди. Спочатку одна постать, потім друга, третя, потім чекувала на простець по снігу через городи до озера. Згодом бістка крутилку швидко рознеслася по дальних вулицях, і порубки та дівчата, за ними і малеча, поспішили на це веселе зимове гуляння. Ставали колом, перегукувалися, пересміювалися, і дітваки шниряли між дорослими, штовхалися, гралися в сніжки. Добриня з Василем відійшли в бік. Милана та Гафійка звільнили санчата для інших, бо кожному ж хотілося зазнати втіхи від швидкої їзди. Дехто не міг утриматися, зривався з санчат і по летів у пухкий сніг.